Gurea, altzari enpresa oiaren bastimendua eskuratu du arrosako herrikoetxeak bosteunda berroita mar mila eurotan, barnekaldeko enpresa lokalak sustatzeko sedez. Proiektua, irigune elkargoarekin abiatu bazuten ere, azkenean, haren laguntzarik gabe egin behar izan du herriko etxeak aitzina. Elkargoak barnekaldearekiko duen engaiamendu eskasa, gaitzetsi du, baina tarrabit, arrosako hausapezak. Guxiz elkargoak zera sobera engaiatzen eta demora prestatia bai zen. Guk engaiatu gira eta beraz, diaz, beaz, ari gorgelaren hori izenpetu du, beaz, ez zehia guk dugu, arrosako erriak, erosi, Eta gure proiektua eta gure xedea da egon daing betirako ekonomiari lotia zenta bizitzeko lekiak importantzatira bainan ere ekonomia berbaita barnikaldean atxutituki baionako bidea uzdezagun eraikinak lau 10100 eun karratu egiten ditu eta jadanik 105 enpresa instalatzekoak dira bertan sarako hiletegia eta tema larru lantegia esate baterako Arabiten hittzetan galdea handia da. Galdera hainitz bada, enpresa haiz beti da, etamez jokago baino gehi badara galdera. Beaz zinez hori errahi du Holako bat beagezkoa zela banek eta zakitt e, elkargoa untsa ho neutzendinez, baina banek aldia bizi da, eta behar dugu lagundu. Enpresauriei hiru urtero berritu daitezkeen merkataritza kontratuak proposatuak izan zaizkie. Lantegia instalatzearekin batera komertzio lokalak idekitzea ahalbidetzen diena.